פרק ט. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני, כי אם מאן אתה לשלח ואותך מחזיק בם, הנה יד אדוני הואיה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. ויעשם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעש אדוני את הדבר הזה ממוחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה והנה לא מת מן מקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן, קחו לכם מלא חופניכם, פיח כבשן, וזרקו משה השמימה לעיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח, אבעבועות בכל ארץ מצרים. וייקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמימה, ויהי שחין אבעבועות, פורח באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השחין, כי היה השחין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני אל משה. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך, ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. תהיה עתה שלחתי את ידי, ואח אותך ואת עמך בדבר, ותכחד מן הארץ. ואולם, בעבור זאת העמדתיך, בעבור הרעותיך את כוחי. ולמען ספר שמי בכל הארץ. עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמוהו במצרים. למן היום היווסדה ועד עתה, ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר יימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו. הירא דבר אדוני מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם לבו אל דבר אדוני. ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על השמיים ויהי ורד בכל ארץ מצרים, על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים. ויאמר אדוני אל משה את מטהו על השמיים, ואדוני נתן קולות וברד, ותיהלך אש ארצה, וימטר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ורד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד אשר לא היה חמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. וייך הברד בכל ארץ מצרים, את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה, ואת כל עשב השדה היכה הברד, ואת כל עץ השדה שיבר. רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר אליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים, העתירו אל אדוני, ורב מהיות קולות אלוהים וברד, ואשל לך אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. ויאמר אליו משה, כצאתי את העיר אפרוס את כפיי אל אדוני, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני אדוני אלוהים. והפשתה והשעורה נוקעתה, כי השעורה אביב והפשתה גבעול. והחיטה והקוסמת לא נקו, כי אפילות הנה. ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוס כפיו אל אדוני, ויחדלו הקולות והברד, ומטר לא ניתח ארצה. וירא פרעה כי חדל המטר והברד, והקולות, ויוסף לחתו, ויכבד ליבו הוא ועבדיו, ויחזק לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר אדוני ביד משה.